рушило й стадо зубрів із новоствореного національного парку. Але вони зрозуміли, що не дістануться до наступної ночі в якесь заповітне місце, спинилися заспані і спід нілі, та натужно й тривожно заревіли. Посеред ночі штрубно ревів під кукурічками лось, і це розпачливе ревіння змушувало рухатись кров, що стигла в лосячих жилах, Бо ж він відчував близьку присутність цілої зграї вовків. Те, що неподалік зібралась дика звірина, відчули не тільки кукуріцькі пси, а й коти, що позабивалися із злісним, безсилим шипінням по хлівах і горищах, а котрі ночували в хатах під ліжками та припічками. Заревіли корови, заіржали від страху коні. Їх тепер мали з десяток місцевих господарів а в Круцехи замекала четвірка єдиних у кукурічках овець. Цей концерт звіриного відчаю не могли не почути мешканці села. Попрокидавшись, вони прагнули збагнути, що ж сталося. Декотрі сміливіші виходили на двір, щоб перевірити, чи навідалась, бувай, до їхнього села загадкова звірина – чупакабра, про яку останнім часом стільки Трандючили по телевізору і писали в газетах, яких хоч і небагато досі передплачували свідомі кукурічківці. На дворах непроханих гостей не було, зате десь за селом ліс вив, ревів і погукав. Ці звуки почував сільський п'яничка Петро, і він бідака так нализався у двох із трьох кукуріцьких барах, що вирішив заночувати у найближчому стіжку біля чиєїсь хати. Прокинувшись, Петро зрозумів, надходить його кінець, і він побачив, як ціле стадо рогатої звірини із роззявленими пащами, з яких пашить вогонь, оточує його і копицю, з якої щойно виліз. Волосся стало дибки на Петровій голові, штани враз почали мокріти, а коли збагнув, що нема сили втікати, то ревно по-дитячому заплакав. «Свят, свят, свят!» – хрестились кукурічці, і серед них – сердечний Іван. Та він враз перестав хреститись і подумав, що бідолашні вовчики виють тому, що голодні. І незнаний звір трубить, бо не напояний і не нагодований, як Бог у самих підштаниках і в сорочці, в якій ліг спати. Іван вийшов на кухню і на столі намацав шматок хліба, мов сновида поплентився до комори і там у діжці так само на намацав шматок сала. З ними вийшов на двір». Іване, де ти? – гукала з хати мати, та він її не чув. І він спинився зачудований. Небо над головою цієї ночі було зірне-зірне. Десь із-за крайнього лісу хати викочувався великий і круглий, схожий на щойно спечений млинець місяць. Ураз дрижаки вхопили Івана від звуків, що лунали здалеку, іначе зовсім близько. От собачого гавка той холоду, що взяв його у свої невидимі лищата. «Куди ж мені йти?» Іван подумав і підніс руки з дарунками для голодних звірів над головою. Він боявся і водночас відчував – має щось зробити. Пересилюючи страх і холод, вийшов на вулицю і поклав припасені для звірини лагодзінки на лавочку. Якоїсь миті здалося, що на лавочці сидить, як тоді – пам'ятного вечора тато». «Тату?» – прошептав Іван. На лавці нікого не було. Іван стояв, повернутий лицем до місяця, що тепер тільки краєчком жовтого кола торкався линенчикової тополі. Враз він відчув, щось змінилося. Змінилося довкола нього і в селі в цілому, а може і поза селом. І вже як одвернувся од місяця і подивився на хату, яка вночі віліла, наче тепла, саме тепла скипка загуслого молока, Іван збагнув, що змінилося. Не було чути вовчого виття і трубного ревіння, а за ним стихло мукання корів, і стихав собачий гавкіт. «Вомя, отця і сина, і тебе, Божий душе!» перехрестився Іван, а, поглянувши на велике небесне світило, додав, «І тебе, ясен місяцю, бувай здоровий, ти ще посвіти мені стежку, мушу йти, бо холодно». І він пішов, похитуючись, як то завжди ходив до хати. На порозі мати стрітили, сабанила мама Панаска, «Куди його ото серед ночі понесло?» «Цитьте, мамо, бо знови кавовчики завиють», – налякав маму Іван і вдавану позіхнув. «Хочу спати, мовляв, ніч усе таки». Некого на вулиці не видко? спитала мама панаска. «Нє», – відповів Іван, – «тишина і Божа благодать». «Чогось же розгавкалися?» – сказала мама. «Те і псиська, щось же почули?» Може, місяць не міг зійти, а вони його підганяли, відказав Іван. Ой Іване, не путьовий сину, зітхнула мама. Коли Іван заснув, йому приснилося, що він іде вулицею з великим буханцем хліба під пахвою. Та чогось холодно йому от теї хлібини геньби людину несе. Коли гля, а то не хліб, то місяць у нього під рукою примостився. Чекий гицель, утік з неба, думає вісні Іван. Певно, до бару йому захотілося? Ну ні, голубе, мені пиво пити, а тобі людям світити, аби в темноті не блудили. А місяць так жалібненько, холодно мені, Іване. То в тебе рішив зігрітись, не проганій на небо. Я тобі зірку оно з неба дістав та в кишеню поклав. Учительці свої подариш. «Читій! Ну, Іване, не стидайся, бо я все знаю і бачу. Чорній пантері!» «Добре вже», – згоджується Іван, – «тріньки посить там, погрійся!» «Мені не шкода, по правді!» Сам до кишені мац, аби зглянути, яку ж то зірку зірвав, та йому, Іванові, поклав до кишені хитрун місячисько. Тільки сунув руку і відчув, як її опекло. Закарчав Іван і очі розплющив. Мама над ним схилилась. «Господи, чого ти кричав, Іване?» «То був сон». «Не було меж розчарування Івановому». «Який сон? Страшне щось приснилось?» «Нє, добре». «То чого ж кричав? «Це зновика придуруєшся?» Іван відвернувся до стіни, бо відчув, як з ока сльоза викочується, а за нею друга. Сон, сон, нащо то був сон? За вікном уже добре просіяв світанок. У своїй кімнаті не спала Зінаїда, котру дилема, що зробити, аби вранці її гостя, що ледве чутно посопувала поруч, не побачила хай ліпшого, ніж в іншій оселі, але звичайного, збитого з дощок нужника. Мов запропонувати якусь каструльку, думала Зінаїда, чи мисочку? Дідько відьми, навряд чи в нашій крамниці є нічні горщики. Винесемо вирішення цієї проблеми за дужки нашої оповіді. Зінеїда Антоніна вже знала, заради чого, власне, приїхала в Кукурічки та Омір Гембель. Але оскільки була не місцевою, то про жінку-відьму, яка могла колись водитись в цьому селі, не чула. Все ж порадившись із директорським подружжям,